És divendres 31 de gener i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell posarem la mirada sobre la policia local del nostre municipi que ha celebrat aquest matí la festivitat del seu patró i ha donat les dades del 2019 en la que podem extrapolar que hi ha hagut menys delictes menys robatoris però que hi ha hagut més detencions. Escoltarem a David Puertas el cap de la policia local de Palafrugell que ens ho explicarà. També parlarem de la presentació del llibre que té lloc aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palà-Frugell, una reedició del llibre Ell a la presó de Josep Puig i Pujades que ens presenta Joan Armenguer. També us explicarem les activitats entorn al Dia Mundial contra el Càncer que se celebra el proper dia 4 de febrer i que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer han, han organitzat a les comarques de Girona. La informació comarcal avui ens portarà fins a begur per explicar que els alumnes de l'escola Olivar Vell han recollit més de 50 quilos de brossa entre el port d'Esclanyà i la platja d'Aigua Blava. Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos que la família Gic cedeix a l'arxiu municipal tota la documentació que tenen. si abans parlàvem de la presentació del llibre de Joan Armenguer, a continuació us explicarem que demà dissabte a les 12 del migdia la Biblioteca es presenta Tella en busca del caramelo. En Rafael Corbí ha pogut conversar amb la seva autora, la Mahayuba. I acabarem aquest informatiu com és habitual els divendres amb la previsió meteorològica que ens porta un divendres més Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit. Comencem aquest informatiu d'avui divendres, 31 de gener. Per tant, el darrer informatiu de la setmana i també del mes de gener. I ho farem posant la mirada en el Dia de la Policia Local de Palafrugell que han celebrat avui el Teatre Municipal amb convidats doncs, altres cossos policials d'altres municipis i també els doncs, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que han estat presents també al Teatre Municipal de Palafrugell. La Policia Local doncs, ha celebrat aquesta efemèrida i nosaltres n'hem parlat amb el seu cap, amb David Puertas que en aquesta ocasió doncs, no hem parlat de cap succés sinó d'aquesta doncs, festivitat i de la tasca que fa la policia dia rere dia. Us deixem amb aquesta conversa amb David Puertas des del Teatre Municipal de Palafrugell. Doncs Com dèiem, hem visitat el Teatre Municipal de Palafrugell perquè avui la policia del nostre municipi doncs, celebra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 Catalunya. Sí, tant. Aquesta servirà, evidentment, per promenatjar no?, a la gent que s'ha Pues que ha fet actuacions rellevants aquest any, però no únicament de nostre cos, sinó també del cos de Mossos d'Esquadra, de, sobretot per nosaltres importantíssim, de la societat civil, gent que davant de determinades situacions agafau deixa tot i ve a treballar doncs, amb els grups d'emergència o d'ordre, ja en recerca, ja siguin necessitats diferents, està amb nosaltres no? i precisament aquest any doncs, el que fem fer aquest reconeixement. No? I també, evidentment, la gent que, de nostre cos que s'ha jubilat,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 Yeah.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 Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació us oferirem l'entrevista que hem mantingut amb Joan Armenguer al voltant de la presentació del llibre Ell a la presó de Josep Puig i Pujades que va escriure aquest Josep Puig i Pujades, escriptor i polític, el 1938 durant la Guerra Civil Espanyola i que ara des de l'Auditorial Calígraf doncs han reeditat i Joan Armenguer n'és el curador. Saludem per segona vegada en aquest Mes, i és que recordem que fa unes setmanes en parlàvem amb ell per uh, parlar de la biografia sobre Rafael Ramis. Joan Armenguer, bon dia. Hola, molt bon dia. Com dèiem, fa relativament poc, un parell de setmanes crec, que parlàvem amb tu per la presentació d'un altre llibre, d'un altre personatge doncs, que vau voler recuperar. Eh? Efectivament, a principis de gener vaig presentar el llibre de Rafael Ramis mm -hmm. i, i una exposició que precisament s'acaba aquest mateix divendres i aprofitant doncs, aquest gener eh, acabem amb la presentació d'una reedició, com molt bé deies, d'un llibre de Josep Puig Pujadas que es va editar per primera vegada l'any 1938, en plena Guerra Civil. En uh -huh. uh -huh. uh, plena Guerra Civil es va publicar aquest llibre, ara es, es, es va reeditar i parla d'aquesta figura, d'aquest uh, escriptor i polític català doncs, que, que va néixer a Figueres, per tant, en pordanès i que doncs, també va haver de passar per, per l'exili. Explique'm una miqueta la, la figura de Josep Puig i Pujades per a aquells que no la coneguem gaire. Sí Josep Puig i eh, Pujades, eh, juntament amb Carla Rola, eh, són els dos grans referents intel·lectuals de les comarques gironines de la Segona República. Eh, Carla Rola de Girona, eh, Josep Puig Pujades de, de Figueres. Uh -huh. eh, i a més a més eren el, el lligam eh, entre, entre les dues ciutats, i també els grans, diguem-ne, projectors de les comarques de Girona arreu del país. Però Puigpejades, a part d'un intel·lectual, d'un home de cultura, d'escriptor, de, va ser polític, i un polític que durant la Segona República va tenir càrrecs eh, importants. Un d'ells, el de comissari delegat de la Generalitat de les Comarques de Girona. Aquesta és una figura que, eh, en aquella època, eh, englobava les funcions que avui fan el delegat del govern i el president de la Diputació i per tant era una figura important un càrrec important que va tenir durant la Segona República fins a, als fets d'octubre de, del, del 34 que va, va ser empresonat i va patir doncs, un llarg període, més d'un any de, de presó que, que va estar tancat en el vell seminari, a la presó que hi havia en el vell seminari de Girona uh -huh. per tant Puig Pujadas eh, és una figura política destacada eh, durant la segona república va tenir un paper clau eh, a nivell del conjunt de les comarques i també en el conjunt evidentment de l'Empordà eh, va tenir una projecció molt notable i el llibre aquest precisament eh, és, eh, és una mena de guetari que ell fa del seu període, dels primers mesos de presó, eh, que els narra en tercera persona. I, ell, com he explicat abans, va ser comissari delegat de, de la Generalitat amb motiu dels fets d'octubre eh, i d'un episodi que es va viure a la ciutat de Girona, eh, va ser detingut juntament amb altres persones i a l'espera del, del seu judici doncs, eh, va patir uns 13 mesos de presó dels quals ell en aquest llibre han relata els primers sis mesos uh -huh. fins que des de l'entrada i fins que aconsegueix una presó atenuada que li per, per qüestions de salut que se li permet anar dos o tres mesos eh, a fer un descans i un repòs eh, en el domicili familiar Parlaves, eh, Joan, d'aquests referents intel·lectuals, no?, de Puig Pujades i Carles Raola, i de fet eh, Carles Raola va ser qui va escriure el pròleg d'aquest llibre, no? Efectivament, que la Raola va ser l'autor de, del pròleg. Eh, un, any, un any abans de, de que fos eh, assassinat, que fos eh, eh, màrtir, no?, amb l'entrada de, dels nacionals, uh -huh. i escriu un bellíssim pròleg. Eh, el llibre, en, en el seu conjunt, és un, d'una gran qualitat literària i d'una gran riquesa lingüística, això per, eh, eh, en primer lloc. No? I Però, eh, en segon lloc, eh, a part d'aquesta riquesa i aquesta qualitat literària, el llibre el que és, és un, un canal de llibertat. I Raola, en el llibre, doncs, té una frase que, és, que, que ho fa evident. Eh? Diu, jo crec que un cop llegit aquest llibre, un sentirà més viu que mai el desig de llibertat. Uh, és un pròleg que, que neix de l'amistat entre amb en dos, en dos personatges, però que, que descriu amb, amb unes belles paraules doncs, no només les qualitats, eh, les qualitats eh, literàries de Puig Pujadas, sinó el significat que té per a una persona la pèrdua de la llibertat. I d'aquí que el llibre, en el seu conjunt, no deixa de ser eh, un anel de recuperar la llibertat perduda. Doncs aquest llibre que podreu conèixer un xic més si encara no, no, no el coneixeu doncs, ho podreu fer doncs, aquest divendres, com us dèiem avui a la tarda a les 7 amb, amb el propi Joan Armenguer el qui estem doncs, conversant i també amb Jaume Torrent editor d'Editions de, de, Calígraf que és una editorial doncs, que eh, té aquesta voluntat eh, de recuperar doncs, personatges que han quedat una miqueta a l'oblit o retornar-los a, a la primera línia a través de les publicacions Sí, eh, Edicions Calígraf és una editorial empordanesa, una editorial independent que està fent una gran tasca eh, a les nostres comarques i, i està trient doncs, un producte editorial de molta qualitat, que demostra que també des, de, des del territori, en aquest cas des de l'Empordà, eh, es poden fer bons llibres, eh, no, no només pels empordanesos, sinó també amb una clara projecció arreu del país doncs Joan, moltes gràcies per atendre una vegada més la trucada de Ràdio Palafrugell en aquest primer mes de l'any on, doncs, on ens has visitat un parell de vegades doncs, per, per presentar primer la, la biografia de Rafael Ramis i ara doncs, aquesta, aquesta obra reeditada de Josep Pugli i Pujades eh, doncs, esperem que novament sigui un èxit i també doncs, la clausura d'aquesta exposició de Rafael Ramis que també doncs, finalitza eh, amb, el, amb el mes de, de gener. Moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. I seguim en aquest informatiu d'avui divendres de Ràdio Palafrugell i ho farem per parlar d'una notícia de fora de la nostra comarca, tot i que parlarem, posarem la mirada en un dia mundial que se celebra el proper 4 de febrer que és el Dia Mundial contra el Càncer i és que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer Catalunya doncs han organitzat diverses activitats per commemorar aquest dia. Aquest matí n'hem parlat a la sintonia de l'hora del peix fregit amb Montse Salvatxua, psicòloga i cap de prevenció de l'AECC Catalunya contra el Càncer. Us deixem amb les paraules de Montse Salvatxua al voltant de l'activitat que han organitzat per aquest 11 ...diumenge a Girona, que és la sisena edició d'una cursa, una marxa popular Trade-in. El diumenge 2 de febrer, que és la, la cursa Trade-in, ja serà la sisena cursa en marxa contra el càncer. La fem a Girona-Ciutat. Mm -hmm. Llavors, doncs, bé, convidem a tothom que vulgui compartir una bona estona. S'ho passarà bé fent un entrenament de Zumba i després ja, doncs, o caminada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 a la plaça Catalunya de Girona. D'altra banda una altra doncs activitat que tindrà lloc eh, per commemorar aquest Dia Internacional contra el càncer serà el proper dia 4 de febrer i serà a l'Hospital Josep Truet la Montse Salvatxua ens destaca que faran unes eh, espècie de reportatge amb diversos afectats eh, per la malaltia del càncer, ja sigui directament per la malaltia o familiars de, doncs, de persones que pateixen algun tipus de càncer, una relats que doncs, després faran públic a través de les xarxes socials i que doncs, voldran també que tinguin aquest punt positiu, malgrat doncs, tenir la malaltia com a punt central. Està dedicada, diguéssim, a parlar sobre el càncer, històries de vida, a la una mica més emocional de, de què hi ha darrere la paraula càncer, que hi ha les persones que ho pateixen,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 Doncs aquestes són les dues activitats principals que faran des de l'Associació Espanyola contra el Càncer eh, en la Delegació de Catalunya, doncs, per aquest Dia Mundial contra el Càncer, del proper 4 de febrer, doncs, teniu, recordeu aquesta cursa d'aquest diumenge a Girona i després, doncs, aquesta acció en, per explicar aquestes històries de vida i que faran eh, públic a través de les xarxes socials. Eh, aquesta entrevista amb la Montse Salvatxúa on també, doncs, hem repassat eh, la importància de la prevenció, doncs, per tal de no tenir o tenir menys números de, de doncs, tenir algun tipus de càncer i de l'estil de, de vida saludable i de fer esport doncs eh, la podràs recuperar aquesta conversa íntegra a nostra pàgina web Radiopalafrugell.cat. I ara sí, moment per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres i per explicar-vos que els alumnes de l'Escola Olivar Vell de Begú, han recollit més de 50 quilos de brossa. Aquesta activitat, aquesta acció, l'han d'obter-me dimecres passat al Port esclanyai a la platja d'Aigua Blava. Durant l'acció, que va comptar amb la col·laboració de l'àrea de medi ambient del consistori Begurenc, els infants van recuperar 23,85 quilos de material de rebuig, 0,3 quilos de vidre i 29,7 quilos, el que fa doncs un total de 53,85 quilos de brossa recollit collits. La iniciativa de recollida forma part del projecte escolar El millor residu és el que no generem, una proposta pionera que consta de tres accions de neteja que es realitzaran al llarg d'aquest curs, un per cada trimestre i que impliquen a tots els grups d'edat. Un cop realitzades les neteges, es treballarà amb els alumnes, la sensibilització sobre els residus, és a dir, com generar menys residus i conèixer l'impacte d'aquests sobre l'ecosistema. A més, també es faran càlculs i gràfics dels residus trobats, es treballarà la part del projecte amb els residus i finalitzarà amb una exposició de l'estudi realitzat per tots els alumnes de l'escola Olivar Vell a l'espai Mas d'en Pink. La primera de les tres accions de neteja va tenir lloc el passat mes de novembre, en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. En aquella ocasió, els alumnes de parvulari de cicle inicial van netejar l'entorn més proper del centre, el bosc que hi ha a la part de sobre, mentre que amb els joves de cicle mitjà i de cicle superior, l'acció va traslladar a la pista i al camí que hi dona accés. En total, es van recuperar prop de 21 quilos de diferents residus, en envasos, runa, fustes, totxos, vidre, resta i paper. I ara, aquest mes de gener, com us deiem, s'ha de determinar la segona acció de neteja al port d'Esclanyà i a la platja d'Aigua Blava. tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que la documentació conservada pels germans Eduard i Miquel Gic Vinyes, que fa referència a les activitats com a músics de diferents membres de la família Gic, ha ingressat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Aquest fons està datat entre els anys 1848 i 1972 i ocupa tres unitats d'instal·lació. Inclou partitures i estudis de música, programes de concerts i documentació personal de l'orquestra. La principal de Palafrugell, la coral, la taponera i els grups Red Ribbons i Hawaiian Band són algunes de les formacions en què hi trobem músics de la família. Entre els més destacats hi ha Miquel Llick i Coll, que va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1819 i va morir a Palafrugell el 1896. La cobla que Miquel Gic va fundar a Torroella de Montgrí va ser la primera que hi ha constància que va actuar fora de les comarques gironines l'any 1850 a Mataró i al Teatre de Liceu de Barcelona i és citada en un dels estudis sobre el pas de la sardana curta a la llarga i la transformació de la cobla formada per 3 o 4 músics a 6 o més a mitjans del segle XIX. Ja es pot consultar doncs en línia al web municipal la descripció del fons i el catàleg de les 104 partitures que conté algunes composades pels GIC. En l'elaboració del catàleg s'ha comptat amb la col·laboració de l'investigador Jaume Nonell i Juncosa. Encarem ja la recta final de l'informatiu i ho fem per parlar d'una nova activitat que hi ha a la Biblioteca de Palafrugell. En aquest cas, abans us hem parlat de la presentació de llibre que tindrà lloc aquesta tarda. Doncs ara posem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà i es tracta de la presentació de Tella en busca del caramelo que es farà dissabte a les 12 a la Biblioteca. En Rafael Corbí ha pogut conversar amb la protagonista d'aquest llibre, la Mahayuba, en la qual ha explicat en aquesta emissora, en què se centra, en què posa la mirada aquesta publicació? Eh, el caramel és un símol de, de, de la riquesa que té el poble saharaui. Eh, i, po, i, I parla també de l'abandono eh, de la marxa verde, que, que a través d'aquest abandono hi havia un genocidio muy muy muy fuerte y, na, y nadie habló de él ¿qué pa, qué pasó a esta gente que se vio abandonada por parte de España y nunca se llegó a hablar de, de su, su vida es decir ¿dónde ha llegado esta gente? ¿se ha muerto? ¿ha vivido? ¿ha logrado vivir? porque como tuvieron el orden de liquidar toda la gente que, que estaba por delante de ellos es que nadie ha preguntado por esta gente. Per eso el libro habla del genocidio, de, de, de lo que hubo en el Marcha Verde y, y, el, y el genocidio de Modraiga. La L'Alma Hayuba també ha explicat que aquest conta també doncs, té la voluntat d'explicar el que va passar al Sàhara a través de la mirada dels nens. A través de los ojos de unos niños explica la guerra del Sàhara dado que hay un gran desconocimiento de lo que es pasó realmente hay una gran necesidad de que el mundo sepa la verdad hubo gente que se vio obligada a huir de sus casas sin saber por qué ni hacia dónde ir es lo que más o menos um, explico bueno intento yo um, que la gente sepa de que de que esta gente Hoy día en mi libro yo sí que hablaré de ella, yo sí voy a explicar lo que pasó, ¿sabes? Yo sí lo que voy a dar la cara por esta gente, que la mitad estuvo, est la mitad estuvo uh, uh, en, en, en en un infierno. En aquellos días no sabe si vive a, a los bombardeos marroquíes o, o no vive. Doncs aquesta presentació de llibre que tindrà lloc demà a la Biblioteca de Palafrugell a les 12 del migdia i a la qual doncs, també esteu tots convidats, Tella en busca del caramelo, una presentació que donarà el tret de sortida a les activitats del mes de febrer de la Biblioteca de Palafrugell amb el qual doncs, ja la setmana que ve, amb en Joan Soler, repassarem tot allò que ens depararà. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres 31 de gener a la sintonia de ràdio Palafrugell i ho farem com és habitual els divendres posant la mirada sobre el cel i per tant doncs ens posarem en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per saludar en Josep Pasqual perquè ens expliqui què depararà la meteorologia en aquest cap de setmana. Saludem a en Josep Pasqual. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia.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 Sí, de fet, a l'hivern no es pot donar per tancat, eh, fins havent eh, entrat el mes de març, eh, ja ho diuen, eh, març marçot, mata la vella la vora el foc i a la jove i tot s'hi pot, per tant, doncs, eh, no sabem què ens acabarà passant, però encara queden setmanes d'hivern.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 Doncs amb la previsió meteorològica arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres. Us recordem que doncs, aquests fragments de les converses que hem mantingut amb eh, l'escriptora de Tella, la Mahayuba, o també amb la Montse Salvatxua, doncs, les podeu trobar a radiopalafrugell.cat en les properes hores. També ja podeu disposar, ja disposeu de la conversa amb Joan Armanguei. Per tant, totes aquestes informacions les podeu trobar a radiopalafrugell.cat. Així com tot allò que succeeixi al llarg del cap de setmana doncs, també ho explicarem a la nostra pàgina web.